Ja, då är vi igång igen här och vi har väl i alla fall onsdag den, den 5 juni 2013. Onsdag den 5 juni 2013 och igår var en riktigt usel dag och jag var hemma och det var mycket kyligt ute. Det var alltså inte ens 13 grader alltså, 12 grader i mulet och lite regn och så. Nu filmar vi här och tar upp mikrofonljudet här. För MP3-spelaren var inte, var inte fullladdad faktiskt. Här nere har vi Damsjön här nere, där nere. Så vi ser, vi ser Älvsjöberget också där. Där filmar vi så tar vi upp mikrofon här. Och så gör vi MP3 av det. Nu på, nu på fredag den 7 så kommer det 4632 kronor. Och jag har, ligger på minus där. Så jag får behålla ungefär 1500 kronor på, på plussidan. Plus krediten på 5000 som som och Sen kommer det 11 kronor den 18. Eller 17 kanske Så att äh, det, går, det går till att återställa krediten helt enkelt Det är väldigt vackert här nere Faktiskt Jag har med mig en liten minidisk också Jag kan inte zooma här Här är minidisken här då En är minidisk här från Sony De gick över till MP3-spelare sen istället jag har fått fart på skypen också, man kan ringa så här provsamtal, det har jag aldrig, aldrig någonsin fungerat, jag har aldrig hört man ska höra sig själv där. Jag har aldrig hört mig själv, men nu har jag bara fått ordning på det. Och Ahmedram rami på Facebook, Vaknade till liv, och han vill vara med och prata, jag har försökt få kontakt med honom. Ja, han, är, han, är, han har ju mig va, men liksom han svarar då när man chattar. Nu vill han vara med och prata via skype, i radion också, han kan vara med på vanligt vanlig telefon. Så Ahmed Rami från grundaren av Radio Islam kommer också medverka. Och han kommer att kritisera, kritisera Israel, sionismen och sionisterna. Men han kommer inte att hetsa emot judiska folket. Han kommer framföra sin kritik alltså. Det här är väldigt vackert. här. Som det ser så ni ser sig lite härfört väder här faktiskt. Så det är lite kallt Och det var kallt på natten här. Igår var det uselt veder. Så nu har jag faktiskt fått fart på min... Då heter, då heter, jag har ju Dala Gunnar också. Men man kan ju bara ha en taget där. Nu har jag flera datorer också. Eh, Gunnar kan vi ta. Så det finns här på Dala Gunnar också. Men jag kan ju bara... Ja, vi tar Gunnar, Skype. Ni kan ringa mig. Och adda mig på Dala... Eller på Skype och det fungerar alltså nu jag, jag pratar via en telefonlur där på tele, telefonadaptern så att när den är inkopplad och telefonen är inkopplad så kan man inte ringa på samma gång för då tutar det upptaget jag låter alltså kopplingstolen äh, pipa borta. och sen pratar jag telefonluren helt enkelt nu har vi göken här vi, göken. vi har haft en haro också borta på också som vände den vänder efter ett tag faktiskt. Det är det blommor här. Så att eh, sist så var jag faktiskt i Sisteters kommun och cyklade. Och eh, där, där uppe, högt där uppe, finns en väg som går rakt igenom ända bort till 270. Där har jag varit också och vänt då. Och sist så var jag ju då mycket vid vägen och ner till Arkhyttan och sen var jag upp till Lövåsen, gamla, gamla sågverket och sånt. Det var en grusväg, asfaltvägen som går upp till. Europavägen, den tar ju bara slut, och blir grusväg Okej, okay, ni kan få se hur jag ser ut här, shocking baby Här har vi Swedencapsen, makenöverkropp Camouflagebyxorna Ganska stora mage Vi filmar alla de här blommorna istället här Vi har extra batterier med oss också Då blir jag jagad utav Bosa och Lisas små hundar där Och det ska jag klaga på, han har ju Sybo.se jag ville inte bli jagor utan hans små hundar längre, det var ganska skrämmande upplevelse, jag hade hörlurar där så att jag hörde inte vad det var som kom först. De sprang efter mig ganska lång bit där så var någon på en sulk också, jag tror från Hintsötta. No. Nu är det ganska muligt här, så att värmen är ganska dämpad just nu, det är lite små kalla vindar, vi blir ganska högt upp. När solen kommer fram så blir det varmt och jag tror det ska bli varmare imorgon. Igår var det en riktigt usel dag faktiskt, Ändå upp till Idre hade man fem grader Alltså 5 plösgrader upp i Idra faktiskt. Så det var väldigt chilligt ute igår. Och när man öppnade fönster och grejer så blev det väldigt kallt i lägenheten helt enkelt. Det var mycket konstigt faktiskt. Så kan inte vara så, så. Men det är djupa lågtryck. Och nu är det så småkalla vindar. Vi är ganska högt upp här. Det är lite halvklart väder. Om solen får komma fram så blir det varmare. Men vindarna är det. Sen har vi ingen temperatur heller. På fredag den sjunde så kommer in. 4 632 kronor och jag ligger, då, då, min, min kredit är på 5.000, den måste återställas då Så då får jag behålla 1.500 kronor på plussidan plus krediten på 5.000 och sen när jag når 17 någonting så kommer ny pension så att eh, jag tänkte vi köpa några mp 3 spelare till också det här med skärm som man kan spela in på och de här pyttesmåta 129 spänn jag, jag lever, lever på marginalerna faktiskt jag fick ju ta nöd, nödlån här när jag skulle flytta, men till exempel Lasse Gustafsson Fick tillbaks eh, Har jag avbetalat också, 2 kronor Och Lottapotta har jag betalat tillbaka 2 000 kronor också eh, Det har tagit sin tid det där, men då är det avbetalat och klart Så jag fick låna ut den här flyttbilen det Ganska ont i fötterna idag faktiskt Så Jag har ju alltså inflammation i helsenorna. Ibland är det bättre, ibland är det sämre, men just nu är det väldigt värk i fötterna här Alltså jag har inflammation i bägge helsenorna helt enkelt. Jag har alltså inflammation i helsenorna och lumbago ischias, alltså ländryggverk med utstrålning. Som är konstaterat på lövet då i Upplandsväsby. Så att jag har inflammation i bägge helsenorna. Det började 2005 på vänsterfoten och sen satt det på högerfoten. Det är alltså stenhårda knölar längst bak här. Här sitter det. Så det är inflammation i det helt enkelt. Ja det är lite småkallt så här, det är lite mulet här och vi är ganska högt upp och lite småkyliga vindar Och så har vi inte kommit upp i topptemperaturen så att det är lite småkallt så här När det är mulet, jag har hört göken också, koltrastan Och här är väldigt vackra blommor här Så nu har vi onsdag den 5 5 juni 2013 Gunnar och en filmkamera och en mikrofon sitter någonstans så att det blir en MP3-fil där Gunnar mikrofon jag vill tacka att det är mycket nya besökare också. Och jag går in på olika sidor där. Ibland också nu på Sveriges Radio också. På fria tider, exponerat och så vidare. Och så lägger jag ut. Jag gör lite kommentarer. Och så lägger jag ut det här med Gunnar 1.tk. Dalarna, tidning de tog bort det där. När jag länkade till Gunnar 1.tk. Eh, på fredag kommer jag att se in pengar här. Så att jag får i alla fall lite grann plus. Men jag ska ju leva också fram till den 17 här. Så att, eh, ja. Jag lever på marginalerna faktiskt. Men nu haltar jag ganska illa här. Jag har alltså inflammation i bägge helstederna. Det kan vara så att jag haltar på ena foten. Nu, halt, nu haltar jag på vänster foten här. Och sen rätt vad det så släpper det. Och då, kan, då, då släpper jag på vänster foten då. Då haltar jag på höger foten. är ganska stel i leden också här. Laptopen kör livestream om jag minns rätt nu. Det gör den ja. Laptoppen jobbar med livestream där. Och jag laddade hem... Edi Medosa-låta här. Men jag märkte det att det var en del låtar som var ganska så råa. Eh, smuskiga, äckliga, fula texter. Inspelade på kassettband. och ja, det är alltså eh, nästan, det är inte 900 låtar men det är alltså 890 låtar ungefär med Edi Medosa. Nu kommer jag få gå igenom de här låtarna sen. och tyvärr rensar bort en del för det är, det är mycket svordomar. Det är ränka kuken och, och, och suga kuk och det är fitta och... <laughs> Och det jävlar ju mig och nu ska vi ta oss en supjävel och... Ja, mera brännbindgubbar och... <laughs> alltså han höll ju på på 60-talet va. Och han försökte verkligen, som Errol hette han ju komma in på svensk -toppen. Jag tror att det enda som lyckades var en annan grupp som tog en låt från honom och kom in på svensk -toppen någonstans. Men till slut så gav han upp... Han höll på i många härans år och försökte verkligen bli seriös va? Och skriva sina lite gulliga, mysiga låtar, han plockar blommor och det där. Finns såna låtar va Men till slut gav han upp då Och så berättade han det att Han tog sig namnet Eddie Medusa Och så gav han fan i allting Och skulle han dricka brännvin Och slicka fitta Och suga kuk och knulla Och, och, och, och, och var jävligt Och, och punktjävlingen skulle ha fått och, och, ja. Fast han gjorde jättefina låtar Som till exempel här låten ever Till exempel så Det är en väldigt blandning Det är en massa låtar Men jag måste faktiskt börja gå igenom de här låtarna nu men välkomna i alla fall att lyssna på netradion.tk Alltså gå in och lyssna på netradion.tk när, när det är den bästa kvaliteten När det är den bästa kvaliteten på de här digitala ljudfilerna Det finns alltså ljudfiler som ligger på 320 kilobits per sekund Då låter det mycket bra Ibland är det kassettband och det är en otrolig massa kassetter jag har hemma Men jag kan säga såhär att Jag orkar inte Alltså jag orkar inte hålla på med de här kassetterna. Det, det är bara så helt enkelt. Alltså jag orkar inte hålla på med de här kassetterna. Jag orkar inte med dem. Det, det är alls för jobbet helt enkelt. Alltså jag orkar inte med de här kassetterna. Det är jättemycket kassetter och jag orkar inte med dem. Jag orkar inte med kassetterna. Så de får faktiskt vara just nu för tillfället. De har en liksom plåtbit där som en burk. En bild på en kar som pantade så här, hundratusentals tas på en flaskor och burke. Det var enormt alltså. Det höll på med det på järnvägen också. Nu kommer solen tillbaks här. Här är en Vänskata där. Och här är en Vänskata där. Så här så här ser jag ut alltså. Som ni sett. Och jag har också varit sen Och svart hår. Jag såg alltså Göran Oreltsson och Vera och en massa svärthåriga NRP-ar. Och, och de hajlade och det finns på Youtube där. Jag tror det är tord Oreltsson som har lagt upp det. Och sen är det... Eh, han står med sin här med tryckpress som han hade med någon sån här konstig apparat som, som, som ständigt var trasig och skulle servas. Och han visade sina elräkningar och där. Han står alltså i en tryckerirock. En lång vit rock. Så läng Längre ner är det fulla av trycksvarta Varför hade inte Ole en, en svart som han trycker i rock på sig? Han var ju vit. va Och svartårig var Göran han och Vera var, var svartårig. Och Hitler var svartårig. Men var, var finns de här blonda, blåga, aariska germanerna någonstans De är bara svartåriga hela tiden? Och jag har varit mycket svartårig. Efter min mamma, om man tittar på bilder efter min morfar Rune Andersson, så han hade han kolsvart hår och min mamma svart hår. Och så fick jag svart hår. Men min pappa hade blånt hår, men jag fick efter mamma och, och min morfar Rune. Jag kontaktade kontakt lisa också i Down there in Australia, där, mina släktingar där. Min mamma lämnade mig 1964 då. Och även en halvbror som heter Christer Ström och han är begravd uppe i Bollnus där med sprit och knark och hans tjejen också död. De efterlämnade sig en son, jag fick aldrig träffa honom som vuxen bara när han var liten. Och han jobbade som slaktare då. Han, han var ganska farlig när han slöp asså. Alltså. Jag fick köra in den här kniven i... i, i. Ja nu blev det fint, här nu kom solen så att det värmer upp. Eh, Damsjön har man där. Massa höga berg. Vi har ju väldigt förkydd också. Och det är lite palen också. Igår var det alltså inte sommardag. Det var mövlet och lite regn och väldigt blåsigt. Och det var mycket kallt alltså. Man öppnade fönstren och sånt för att skilja luften. Efter ett tag så var det <laughs> riktigt kallt. Alltså. Och det var en kall natt och kylig morgon morgonen, alltihopa här. Men nu är det hittills att solen kommer så här: lite slöjmån. Jag ska klaga också till Bosse där, vad heter han nu, varvinge. Skybox.es. Men jag vet inte vad jag vill ta hans hundar en gång till. De ska hålla efter på gården där faktiskt. Det är, det är ingenting farligt. De är inte farliga, men de ska inte springa efter så här. Jag ser kyrkbariet också där borta. Och han har också flyttat från Stockholm hit, från Nacka nämligen. Så nu kommer det sjunde. Ibland kan det stå sina datum och så kommer de in kanske en dag innan också, men annars blir det på fredag då. Och sen har jag suttit mycket på Facebook också. Gjallarhornet finns ju på Facebook. Och det finns på, på, på Youtube. Back med Drami sköter om Radio Islam på Youtube också. Så nu tog jag hem ett program här som han länkade till eh, Skype eh, Recorder Och så fort det kommer ett samtal då på Skype här Så börjar det automatiskt då, så spelar den in samtalen helt enkelt Man kan välja om det ska vara i stereo eller mono För närvarande har jag fått igång i alla fall via en telefonadapter, en telefonlur Som jag använder som en mikrofon och pratar i Med ganska blandat resultat Men det är nog så att Först måste man ringa ett provsamtal och se att allting fungerar så att man kan jag få kontakt med den som ringer upp. Och eh, det har jag försökt i flera år. Nere i Märst också. Och jag har aldrig hört mig själv. Efter 10 sekunder så ska det spelas upp det man pratar in. Och jag har pratat in. Och jag har aldrig någonsin hört mig själv. Så Skype har aldrig fungerat hos mig. Och jag höll ju på med Skype här. Och, och trixade med Skype. Och så var jag på Facebook. Och jag ringde provsamtal. <kör> och ingenting hördes. Nu har vi öken här. Alltså jag har inte mig själv någonting, ingenting Men så håller jag på med den här telefonluren då och ställde in och grejer då till slut Det var ibland så var det helvete för högt Och ibland så var det för lågt det var brusigt och allting men Jag har lagt upp någon proinspelning pro där så låter det ganska hyfsat faktiskt Och jag måste säga att Akpudramen är väldigt bra faktiskt först för att Plötsligt så hör jag hans röst här, Hallå? Hallå? Hallå? Hallå? Hallå? Hallå? Så jag måste snabbt snabbt koppla in telefonluren och lyfta på den och, och, och och undrar verkligen om han hörde mig det var, det var ett tillfälle det var ett kort samtal för han skulle gå till friskisk och svettis Ahmed det var ett bättre tillfälle som det blev någon störning så att man kunde nästan lite höra vad han sa för att det är det så att ibland så blir det små konstiga störningar så här det skickas ju signaler va efter de och det kan uppstå problem när man pratar med Skype Radio Lensman till exempel, eller Radio Framåt de pratar med Skype och Radio länsman pratar också med Skype. Och radio framåt är mycket svordomar och även radio länsman är mycket svordomar. Och det tycker inte gör Limba tycker inte om det och inte jag heller. Nu svär jag också lite grann ibland tyvärr. Men men äh, Rolf Pettersson svor enormt. Jag lyssnade på Rolf Petterssons sista program innan studion blev totalt förstörd när jag hade lite rast där på, på järnvägen. Och man kommer in i ett litet rökrum där det stod en radio, det var inga gubbar som sa att rökte då fick de röka på arbetsplatsen, men sen blev det ett speciella rökrum Och så hör man alltså då för Pettersson, det var bara såna halvtimmesändningar på, mor på morgonen 9.30 till 10 så var inte så många som kunde höra det på och det var ett öppet forum som samlade Stockholmskanalen Bosse som var med också på slutet där. Även Björn Björkvist var väl med tillsammans med Lasse Lind faktiskt. Som bra, som bra är så tog Björn Björkvist avstånd från Lasse Lind några år senare. Mycket bra gjort faktiskt. Det var en helt... Även om Lasse Lind kunde prata politik så var han ju en otrolig psykopat alltså. Nu filmar vi, filmar vi här och mikrofonen tar upp. Starkt. Eh... Nej, nej, jag, jag väntar nu. Jo, då förbättras han. Det var ju bara svordomar. Politiker, du vet, politikerpacker och det var svordomar och landsfredare och han bara skrek liksom. En, där, en sån otroligt ilsken människa som bara vreker ut sig svordomar, hat. Hat mot politiker och, och det är landsfredare liksom. Farligt liksom. De stänger ju av radion. Va? Det låter inte seriöst heller. Man, man kan ju vara arg men. Ja, det letar inte bra där, sen försvann de helt. Ja, det här är skogsvägar som, går, som tar slut i vänplaner helt enkelt. De tar slut i vänplaner helt enkelt där. Så att här är väldigt vackra blommor här på skogsvägen. Jag brukar vara inne också på Svenska järnvägsklubben hemsida också. Postvagnen.com där är ett forum. Och så går jag in ibland på olika ställen på internet. Det kan vara nationella sidor. Eller alternativa medier, icke-politiskt korrekta sidor. Det kan vara även Dalarnas tidning, Sveriges Radio också. Och så vidare. Och gör kommentarer. Och för, för, för försöker lägga in så här länkar, ja, netradion.tk, och 1.tk. Och eh, åtminstone på en del sidor så sitter, den här, så sitter kommentarerna kvar med länkarna. Va? Så att undra på att det blir fler och fler besökare. Och nu har jag listat också, alla, det var 18 länder nu sist här. Och på netradio.co så får vi alltså inte köra live med mikrofoner och telefoner. För då, ska man, då måste man registrera sig. Nu har vi göken här. Om man kör live och pratar i mikrofoner och telefoner med människor. Då måste man nämligen registrera sig hos radiotvverket.se. Eller radiotv.se. Man måste också betala en avgift på flera tusen. Och man måste också skicka in papper på ansökan om ansvarig utgivare. Så att därför kan vi inte ha det I Men där måste gå det bra Till exempel så skulle det gå väldigt bra Till exempel att ni ringer mig På Skype här Jag vet att här, telefonen ofta Är inställd på röstbrevlåda. Nu är ju igång och hittar helsike här Men när vi ser nu på kvällstid här då Jag håller på att spela in Radioproduktioner och grejer också 0225 60 143 det är sällan som det är någon som ringer nämligen. Jag har lite, lite kontakt till här. Jag ringde till exempel Lars Kärnestam här. Men han var inte hemma. Och han eh, sände också öppet forum på Stockholms Närradio. Och även Radio SD tidigare. Det är massor av människor som har varit med i SD från början. men inte alls med längre. Det var länge sedan många försvann. Och det blev också en splittning till Nationaldemokraterna. Nu har vi också Göken här. Då har vi Erik Hallberg också som var med i Framstegspartiet och sände Radio på nätet och så vidare, populärt med 60 tals popmusik. Som medverkar på Radio Länsman. Men då heter han ju faktiskt Jakob där. Men han heter alltså Erik Hallberg och ja, han är lite äldre nu. Och äh, Jöken håller på här. Äh, Kent Andersson i det Nacka har vi också. Som är medarbetare som har varit med och kommer vara med. Vi har testat två stycken program med Livestream här och vi måste lära oss det tekniska här så att vi kan förbättra eventuella tekniska störningar. Och nu ska folk kunna medverka via Skype också. Det är också en nyhet. De kommer alltså in i datorn. Och när man kör Livestream från ljudkortet, då, då hörs ju allting som hörs på datorn. Vilket innebär att om man ringer på Skype Då kan man höras ut på Stockholmsnära via Skype också. Istället bara för en vanlig telefon. Nu, just nu så pratar jag i, i en telefonlur på Skype Och då, man, då kan man ju inte ringa på en vanlig telefon till mig för då blir det ju upptaget där Helt enkelt Men nu, nu är det in, inställd på röstbrevlåda så Jag måste hitta någon annan form av mikrofon För att använda på Skype Jag kan inte dra upp mixen nämligen för att när jag sitter och spelar musik i lägenheten eh, Som jag gärna vill göra, det är så otroligt tyst i huset nämligen Man har alltså ingenting, man inte inga hissar Det finns inga hissar Liksom det, det är ett ödet dött i hela huset alltså det, man måste ha lite trevlig musik som piggar upp helt enkelt. Jöken är ganska nära här ja Jöken är ganska nära Hör mikrofonen är ganska stark Så sen hade jag radioproduktion för lördagen här med FTP 17 18 och där kommer det en del av Roger Lensmans senaste program då, men det får inte plats hela. Och där hade jag ett uppspelningsprogram som hade en pitchkontroll. Och när jag läste upp den här formalien så, så la jag mig själv med lite mörkare röst. Och sen glömde jag en sak. Att dra den här pitchkontrollen till normalläget där. Och sen spelade jag in ett helt program och lyssnade och till min förfäran så hörde jag att den här tibblekören var det bäst som skulle sjunga vackra samarvisor. De de sjöng så här mörkare, de var mörkt va? och så var det en annan låt som var mörkt så här och Radio Länsman och Radio Länsbladet så här var Freja och Fre här är Freja och så kommer eh, kom Jakob in eller Karlberg och han pratade också så här och då sa jag liksom ja det en hel timme som är så här mörkt och långsamt och pratar så här liksom det här går ju inte så jag fick göra om alltihopa Och ändra pitchkontrollen För det hör man, man hör inte det För det är klart och färdigt alltså Det hör man inte när man sitter och spelar in det Det, det kan man bara lyssna på Därför man ska helt enkelt lyssna också Spela in kanske några minuter Och sen stoppar man och lyssnar hur det låter alltså Låter det bra eller för lågt, för högt Är det någon missljud någonstans? Så jag fick hålla på där här vet ni och göra om det där. Och jag var väl ute på måndagen här och handlade på ICA också. Det var jättetungt. Och det blåste väldigt kallt faktiskt, det var väl lite sol. Men det var väldigt kalla vindar. och Det var väldigt tungt. Men nu är jag mycket glad i alla fall för det kommer in pengar här. Så att jag hamnar i alla fall lite grann på plussidan. Jag lever på marginalen här som sjukpensionär. Jag fick min sjukpension 2008 då. Jag fick leva på socialbidrag också. Jag kunde inte jobba kvar helt enkelt på Safficare. Och trafikär gick det mycket dåligt också och så hade upp mycket människor. Och före mig och efter mig som var det enormt med människor som blev uppsagda när alla avtal med SJ blev uppsagd och sen. Så jag kunde inte jobba kvar. Med de här verkande fetterna och de här in, infl, inflammerade inf, inflammationer i i, i, i, i, i, i helsenorna helt enkelt. Inflammationer i helsenorna. Det är som att man kan gör med själv så här. Ja, det kanske skulle kunna gå faktiskt. Jag kan gå en bit bort så här. stå står så här och pratar. Hur, hur jag sitter. Ja, hur jag zoomar. Det är som tv det här faktiskt. Det här är ju Skype då, utan, utan webbkamera. Jag har en liten webbkamera som ligger på a och Den går ju att koppla in på C. Men jag kan också använda den här digitalkameran som är här kan jag använda som en webbkamera också och Den skulle kunna funka tillsammans med Skype När det gäller radio man och Radio fram och så kör de nu Skype fast de har ingen webbkamera va De sitter och tittar på varandra men det går också att koppla in en anslutning Men ja men jag har bytt batteri här nu alltså jag har bytt batterier här nu så att det ska vara uh, recording här Ja oh. Ja ah, nu, no. nu är vi igång igen. Jag fick byta batterier här då, så det är det i grund av mikrofonen och filmkamera här. Onsdag den 15 juni 2013. Vi är utanför Den här, är det är ganska varmt och skönt i solen här nu. Lite slöjmoln. lite missfärgning också när man filmar när solen lyser på. Och sist när jag var i Ceters kommun och cyklade så blir det alls krisvitt, alltså. Bara vitt, vitt, vitt. Ni kunde ju själva se till exempel Flyttersjön, hur mycket det blåste där. Och jag såg en reportage en gång på ellyvi tidning här Där man hade sänkt vattentrycket eller vattenståndet i sjön där. Då var det en gubbe som hette Norström sett visst och han hade bott i Svedbo i, i, i 30 år. Det är alltså på gränsen mellan Svetisk kommun och Långsötan. Det här är alltså skogsvägar som ni ser här, som skogsbolagen har. Det är Svea-skog som har de här. Här bor inga människor utan man måste ha de här skogsvägarna för att kunna komma fram till sina produktionsområden. Man, man har, här har man gallrat till exempel, som vi ser här. Här har man gallrat. Och de tar ju slut. Här är det tar den slut. Och den tar slut. Det finns en ja, till vänster blir det ju. Den tar också slut. Och lär, man lär sig de här skogsvägarna. Och det fick jag göra mycket tidigt när jag kom hit. 2011. Jag tittar först på kartor. Jag satt är i Märsta att kolla in hur det såg ut på satellitbilder. Då. Flygbilder också. Man har, har flygit på låg höjd över Långsöten och tagit närbilder. Så jag kunde se redan i förväg vart jag skulle bo faktiskt läste jag den här med familjen här de var 12 stycken på 35 kvadratmeter det var ett rum med kokfrå alltså inte ens ett riktigt kök så fanns det ett mycket riktigt rum till och jag det var väldigt trångt och alla barnen alla barn var väldigt sura ut faktiskt för att de fick inte lugn och ro de kanske skulle läsa sina läxor och sånt det blev väldigt tyst och de, fru mådde modilla Hon hade varit på sjukhus. och, och det var, det var, ja. 12 stycken på 35 kvadratmeter. I seten hade jag 38 kvadratmeter. Och det var väldigt trångt för mig. Som ensam person. Det var 38 kvadratmeter. Här är ytterligare något mindre. Och här är det 12 personer. Alltså man kan inte fatta liksom hur, hur, hur satans trångt det kan bli. För det första är ju 35 kvadratmeter väldigt litet. Men kokfrå. Och sen 12 personer är ju någonting helt otroligt extremt. Det är ju helt orimligt att man ska bo så, helt enkelt. Men man får väl lösa det helt enkelt med att, ja... Hur ska man lösa det då? De får bo i en husvagn, men får inte plats där heller. De får ge fast att så mycket barn. På järnvägen hade vi mycket killar eller människor från Somalia och sånt, och tjejer från Somalia, Eritrea och från Finland och det var alla möjliga länder, Chile, Chile till exempel. Så att jag fick ju lyssna på en massa chelensk musik som jag inte alls ville lyssna på. I en trång lokal. Det är svårt att tänka sig tolv personer. Det var ju två vuxna och resten var ju barn. I en lägenhet på, på 35 kvadratmeter. Med kokfrå och ett mycket litet rum. Och det måste vara ett badrum också va. Då kan ju sova i bad badkar. Ja, här befinner vi i alla fall. Och vi har bott här nu sedan den 29 oktober 2011. Och det är bra varmt här är det faktiskt. Det är bra varmt här. Jag fick byta batterier och få igång inspelningen. Tills vidare har jag i alla fall fått igång Skype och fått att fungera. Och pratar i en telefonlur. Och det funkar ju. Nu skulle jag Ahmed till Friske och sa att jag var ganska trött här. Men vi har haft ett samtal, vi har haft provsamtal. Och ni kan höra smakprov på det. Och det gäller att ställa in också så att det blir inte för lågt och inte för högt Utan att det blir godkänt bra Och äh, får ja. Och han ringer alltså på Skype då, Ahmed och han, ja, Ahmed Rami sköter om Radio Islam på Youtube också Tydligen så Han är väldigt duktig ja. så att Vi kommer att oss på Skype Ja vi kan ju höras på vanlig telefon också Men då slipper man ju betala samtalen, Skype kostar inga telefonsamtal och sen måste det vara så att om, om, om, om Akkadram ringer till mig på Skype. Radio Gunnar, och Det kommer inga, ingen signal. Va? Utan man hör bara liksom. Hallå, hallå. Och det hördes ju bra. Men det var vid ett tillfälle. Så det kom en liten störning helt enkelt. Det kom en störning där. Så att det var svårt att höra vad han sa. Det liksom blev lite sådär. Ja det var någon störning som kom. Och... Äh, Precis, jag pratar med Ahmedrami nu på Skype via telefonluren Och sen ringer ni Just ni som lyssnar nu, ni ringer till mig på Radio Gunnar Då kommer ni också, ni kommer, kommer ni också in på min dator Och kan prata med både mig och Ahmedrami Ni hör ju både mig och sen hör ni Ahmedrami Och, och så kommer just en person som vi kan prata med tillsammans då Så vi kan ha sådana här gruppsamtal alltså det, Eller hur funkar det egentligen med att man kan prata så många på Radio Framåt och Radio Länsman Det blir lite för mycket det här med datorer och, och, och, och sådana här saker. Jag måste få komma ut också faktiskt. så igår till exempel så var det definitivt inte sommar. Det var allting annat än sommarveder igår. Och jag var naturligtvis inne. Och jag gjorde mig, jag tvättade mig och gjorde med ren och sånt. Det var väldigt kallt alltså. Man måste ju få in luft och öppna fönstret. Men efter ett tag alltså så känner man att nej. Nu blir det riktigt jäkla kallt va. Jag menar det här var sommar. Det var 12,8 grader alltså. Nu färger några dagar med bra väder och till helgen så är det dags igen för ett lågtryck. Men det är helt okej okay för att det kan ju inte bara vara sol och värme varenda dag. Och värma och torrt och så. Det måste ju också komma regn. Så att om det är några dagar med fint väder så kan det komma några dagar med sämre väder och lite kallare och lite regn och sånt. Och sen efter ett tag så blir det hyfsat varmt och skönt igen. Och sen är det dags för nästa regnväder. Men liksom det behövde, behövde ju inte hålla på som förra sommaren att det var långa perioder. Alltså långa perioder som var verkligen dåligt. Och så var det väldigt lite. Väldigt korta perioder. Som det var enstaka dagar och så man ville inte cykla. Ja, jag cyklar lite Ceter, Hedemora, Stora Sedvi, Hofors. Jag börjar med Hofors. och Garpenberg till exempel. Så att, tr trots den usla sommaren... Nu har jag väl cyklat kanske fem gånger. Första var ju till Långspinne, otroligt blåsigt där. Och sen upp till, upp till, upp hit och prata här. Och sen var jag väl upp till Hindshyttan. I Göken. Upp till Hindshyttan och sen ner till Älviken. Och hem igen, ganska dåligt väder. Och sen har jag, jo jag var också faktiskt, däremellan så var jag faktiskt i Västerbyn ner till Hellsjön och genom skogen och kom ut till Hallbäck och sen tillbaka till Rörsyttan och hem Och det var inte speciellt bra veder alltså Det där var väl den där sjön Hellsjön för första gången på lite grusväg Jag ska även utforska några skogsvägar där Där försvann solen Och det var en mycket kraftig blåst Och eh Min tunna skjorta alltså, den var inte bra, jag frös hitta helsike där Otroligt kalla vindar Det är ju delvis då Delvis är det ju lite halv, halvmulet här faktiskt, det är lite blandad molnighet idag Men jag hoppas i alla fall att den här sommaren som helhet blir bättre än förra sommaren Men Till exempel igår, igår så var det alltså 5 grader upp i Idra. Ni kan inte fatta, det var 5 grader alltså så det var alltså fem grader varmt uppe i Idre helt enkelt Jag har också haft lägenheter i Säter i Siggebo Det var tre trappor upp och tre trappor ner Först var det 38 kvadratmeter, sen var det 59 Och jag fick flytta över allting själv Och en säng fick jag helt enkelt lämna kvar alltså För att det var ett helvete att få ner den för trapporna Och jag kunde aldrig få upp den för trapporna själv Det var magistratsvägen Man kunde ju se lite grann. Det var ett hus mitt emot där så att Det var sådana insyn liksom. man kan inte gå omkring naken och det, var, det var lite jobbigt då Här är vackra blommor här. Som vi ser vi har göken också. Och den här skogsvägen tar så småningom slut i en vändzon. Det är skogsvägar som går åt olika håll. Här har man haft ett produktionsområde som vi ser. Och här är alltså gallrat då. Här går en skogsväg där borta också genom, över berget där. Ända bort till 270. Och så någon som kom på en häst, en sulk där borta också. Det måste vara från Hinshyttan, det är ridhästar som de har. I de får ju betala pengar för att få ha hästarna där Det kan de koppla av, det finns någon som sköter om hästarna och ger dem foder och så vidare och Sen om det är tävlingshästar så kommer de att hämta dem med sådana här sulka eller uh, släpvagnar Ja, vad ska man säga att vävret, nu är rätt. det är ganska bra Det är också en del lite också här va? Så att, uh, När det kommer lite molnighet ibland men det kommer lite månen ibland så här. Så vi är faktiskt lite småkallare. Men nu är vi i alla fall uppe på en, en topptemperatur. Nu måste jag placera kameran så här. Du måste lätta på trycket här. Ja, jag kommer att alltså se till långtid den 29 20 oktober i 2011. Gjorde jag. Ja, stor, ja, de, de där, de där som jag tog till Lotta och Lasse Gustafsson, de är återbetalda De var på 2,5 och 2,000 alltså Så här har jag lite att betala tillbaka Och sedan sannleken har kastat enormt va linjen fick jag avbetala också Fast jag fick hjälp av försäkringskassan och jag fick jag hjälp av min syster också Nu ser ni där snoppen här, i att få på till blåsan har hör och vi kan se dammsjön som ligger nedanför. Så att jag har hållit på nu i flera år med Skype. Alltså man måste kolla att det funkar med sina provsamtal. Och man har inte hört sig själv, då. Så det har aldrig, aldrig, aldrig någonsin fungerat. Och även igår höll jag på. Och den där rösten säger då att om 10 sekunder ska du kunna höra dig själv. Och då fungerar allting som du ska. Och självklart så hörde jag ingenting. Jag så jag på då med den här telefonen och Limein Och pratade in på telefonluran Och sen skulle ni höra ett kort samtal Men det här samtalet med Axelram är relativt speciellt så Volymen på mig var lite upp och ner, jag var svag och så blev den och svagare Och Axel att det här var ganska svag Och sen hörde ni också en pro ett prosamtal som blev vi inspelat också Med hjälp av Skype-rekorder Alltså jag har ju Skype-rekorder nu också så att nu har jag kommit igång med Skype. Eh, åtminstone tillfälligt i alla fall med telefonlur och mikrofon men det, det funkar med telefonluren. Så att eh, om det funkar med telefonluren så kan jag köra på den. Ingen vanlig telefon heller, den går inte på kopparledningar utan den går via internet helt enkelt, via bredbandssystemet. fiber och en IP-telefon. Nu ska vi se här. Men jag kanske ska försöka hitta, hitta man kan nämligen köpa ganska billiga också bordsmikrofoner, eller bordsmikrofoner ganska billiga. Med sån här svanhals som man böjer till och placerar någonstans framför mig. De är ganska billiga faktiskt. Man kanske ska använda en äh, bordsmikrofon och koppla in på ljudkortet och ha den som mikrofon när man pratar i Skype. Ja, det är så mycket. Vi håller på med datorerna alltså. Vi håller på med datorerna så att det är jättejobbigt. Ja, nu går jag omkring lite grann här. Filmar och mikrofonen tar ljud och det är lite måligt där uppe. Ibland så munar det på lite läs så här. Faktiskt. Ja, nu har jag bott här i Långsöten och Hedemorna kommun sedan den 29 oktober 2011 faktiskt. Så. Nu är jag 29, 29, 29 oktober 2013 va, då har jag bott i två år här. Det dallar lite grann i luften också här utan värmen då. Och att det blir så här kritvitt när man filmar ibland det kan jag inte fatta varför. Det blir ju lite missfärgat också när solen lyser mot objektivet så här. Det är väldigt vackert här på, på den här skogsvägen som vi ser med det gula här. Det är väldigt vackert helt enkelt. Jag har tänkt på att köpa en här Ganska enkel bords Det här telefonen jag har Det låter ju lite burkigt när man hör ju vad de säger där Då har vi testat nu på Livestream på 88 MHz Den första sändningen som vi körde den 18 var Delvis bra men delvis var det väldigt konstigt Halvtimmen halvtimme som vi körde Om det var den 25 där Då letade jag i alla fall ganska så höfsat faktiskt jag körde Edimedosa äh, äh, Reinfeldt, Reinfeldt jävla idiot nu sitter vi någonstans och funkar din kuk ja. ja Kent Andersson har varit med här och nu har vi då Ahmed Rami på gång här så att, äh, han får ju verkligen tänka på vad han säger nu äh, kri kritisera Israel kri kritisera sionismen och kritisera sionisterna. Ja, det är okej, okay, men han får absolut inte hetsa mot det judiska folket. Eller mot enskilda judar. Bara för att de är judar. Så det blir ju missaktning mot folkgrupp. Och om, om, vi ut det, om vi sänder ut det på internet, på netradion.tk Då gör vi alltså inte, inte live med mikrofonerna. Det, det får vi inte göra. Det ska registreras och betalas flera tusen i avgift. Så ska man ha ansvarig utgivare. Men det kommer troligtvis det kommer att sändas ut senare på netradion.tk och beroende på tiden där så kommer det också att höras på Stockholms närradio. Och där på Stockholms närradio är jag ansvarig utgivare. Men på netradion.tk så är det nämligen så att det finns ingen ansvarig utgivare. Och därför får vi, in, vi får inte köra live med mikrofonerna. Man skulle alltså kunna köra livestream på NET-radion. Axmodramen ringer in på Skype och pratar. Och sen hörs vi, alltså, ja det är ju fördröjning då. Men när man pratar på Skype så hör man ju varandra. I realtid så att säga. Ja, jag har kommit igång med Skype. Och det här har inte funkat förut. Och jag använder telefonlur. Och den kan jag också klämma fast på den här tregrenen. Där det sitter en fasttejpat mikrofon. Eh, jag kanske måste ha nu en speciell telefon, en mikrofon för Skype också. Istället för telefonluren. För då ska, kunna då ska man kunna frikoppla telefonen. Så att en person kan ringa in på vanlig telefon. 0225 60 143 Och medverka på vanlig telefon. Och så pratar jag och Ahmed med varandra. Och så ringer ytterligare människor människa in på Skype. På Radiogunnar. Och hänger med också via Skype, plus en lyssnare som sitter i din telefonlur På vanlig telefon, det är ingen, det är ingen vanlig telefon Utan det är alltså en IP-telefon Via bredbandsystemet då Ja Jag har inte fattat det här, så det funkar med Skype och det funkar med telefonluren och prata i som mikrofon Uh, högtalartelefonen till exempel, där var ett headset som kostade 120, 129 kronor Och där mikrofonen tar upp väldigt starkt Och sen kan man ändra volymen också på högtalartelefonen Det låter väldigt bra Väldigt starkt Man kanske får dra, dra ner lite grann, men det låter lite burkigt då Lite burkigt är det ju alltså Lite burkigt blir det ju Och den mikrofonen där för 129 stan eller headset för 129 stan det är mycket bra man, man skulle, jag hade ett headset här från A-datorn men den kan man inte köra in på Det externa ljudkortet på mikrofoningången Det hörs absolut ingenting Gör inte men På A-datorn är det Soundblaster Där går den in på, på ljudkortet Men inte på, på Svex ljudkort ja, jag, jag kanske skulle köpa då Jag kanske skulle köpa Ehm... Mm. Sen använder jag samma telefon som telefonadaptern är inkopplad på Den ingången på Line In och pratar på Skype Och äh, Först vill det inte funka som vanligt där Men sen körde jag en massa provsamtal och ni kan ju höra smakprov Och även ett samtal med Ashby Drami Men där lät letar ju kanske lite konstigt där Upp och ner och han letar ju svag Och, och så jag kanske skulle köpa då en billig bords, bordsmikrofon från nettoonet.se Nu får jag vara lite försiktig här, jag har det mycket förr i tiden men någonting, någonting skulle jag vilja köpa i alla fall det kommer in lite pengar här. Jag får i alla fall behålla i alla fall en 1500, så att lite grann, men jag var lite försiktig här med att handla nu. Det är några fler MP3-spelare. en har en bordsmikrofon med så en svanhals som man böjer till. Och sen placerar man den så att den hamnar liksom lite grann framför min mun På databordet Det, det gäller att man inte får fram de här, det här mörka ljudet från dator, datorer Datorer hörs ju också lite grann med de fläktar och det där Det har ju mycket värre förr i tiden, de hördes mycket mer Jag har ju en laptop dator till exempel, Den hörs, min laptop till exempel, den hörs ingenting Min laptop De här stationära hörs ju lite mer de, det blir ett mörkt, doft, brummande ljud som sprids redan i med att de står på ett databord då. Så sätter man en mikrofon på bordet där. Så, så. Jag lyckas i alla fall placera den här tregrenen här. Och så kan jag sätta fast telefonluren också på, på samma tregren. Men jag tror jag köper en bords, bordsmikrofon. Och kopplar in på ljudkortet. Uh antingen på mikrofon eller på line in om det går den vägen och se hur det funkar och placera den helt enkelt och man kan sätta, man kan sätta den ovanpå böcker också så att den inte tar upp datorns brummande ljud och för närvarande så kör jag då med telefonluren här jag kör med telefonluren helt enkelt det är en väldig massa apparater, det är mycket trångt på databordet, det är fyra datorer Tre stationära, Så det finns en laptop som står på en kontorstol Och det är väldigt massa sladdar och kablar och grejer, och jag har filmat det här och det gäller att veta hur man kopplar Och vi har kommit igång med livestream också Och nu har vi då kommit igång med Skype helt enkelt Så att vi kommer att testa här så småningom Nu på lördag så kommer alltså 17-18 Ett program som har överfört med FTP som till stor del innehåller det senaste programmet med Radio Länsman, Brännpassen. Och man kan lyssna på Radio Länsman till exempel på neddragen.tk Men vi får, vi får inte annonsera ut i förväg där. Man får inte köra program på fasta, fasta tider. Då måste man betala, betala, registrera och betala avgifter på flera tusen av ansvarig utgivare. Det skulle vara jättekul att köra på neddragen bara med Ahmed Rami här. Och ta in honom på Skype och sånt. Men då ska man ha den här registreringen. Betala flera tusen avgift och ha en ansvarig utgivare. Så att vi avstår från det. Det är bara tester som sker ibland. Med mikrofoner och telefoner. Men det är bara, det är bara tekniska tester. In, delvis för tester testa det låter inför 88 MHz livestream. Jag har alltså en anslutning till tx.naroddy.se. Och förutom 88 MHz så kan man köra livestream på 95,3 MHz och även på 101,1 MHz. De, de första har 200 Watt och 101,1 MHz har 50 Watt. Men vi, vi har tillstånd att sända på 88 MHz samt 95,3 MHz. Vi planerar för en nattsändning på 95,3 MHz. Beroende på om det är ledigt på nätterna. Den ska då börja klockan 24.00 och sluta klockan 03.00. Det kommer inte vara live med mikrofoner och telefoner. Det kommer att köras från Winamp, Livestream, en sån här spellista. Jag kommer sätta ihop en spellista helt enkelt och räkna ut tiden på, på, på alla. Ja. Jag kommer lägga in kanske hela, ett helt program och radio framåt till exempel eller liknande det blir alltså 24-03. Och sen. sen eh, Geo Lindberg kommer inte komma in där. För att då får man betala tre timmar till. Och det kostar ju också inte pengar. Men kan ni sätta in pengar också på. 6 3 -4 -2 -5 -2 1 Så att Skype funkar. Och jag kör på en telefonlur. Och det funkar. Men då kan inte någon människa ringa in. På en vanlig telefon och, och hänga med på en, telefon, en vanlig telefon också. Det är en IP-telefon. Så tanken är här nu att köpa en... ...bordsmikrofon. Och placera den och koppla in den med ljudkortet. Eller på något vis så att det hörs. Och sen prata i en speciell mikrofon. För när man ska prata med Skype. Då ska man kunna ha ett samtal på 0225... 643 IP-telefonen och sen ringer alltså till exempel drar med in på Skype och sen ringer, ringer ytterligare människor in på Skype för det är väl så att vart efter folk ringer in så kommer de in i min dator och då hörs det ju ja här är det varmt vi hör göken och det sitter mikrofon någonstans det sitter ett hål där Jag ser alltså inte exakt var mikrofonen sitter, men den sitter ju någonstans och den tar upp väldigt kraftigt ljud Och vi har onsdag den 5 juni då, 2016 Gunnar och en kamera och mikrofoner alltihop här och Här ser ni de gamla slårsbyxorna här Sverigetöjan också, ligger där Ja Igår var det alltså inte sommarväder. jag var inne och tvättade mig och Ja på. Det var ju muret och det var regn och det var väldigt, väldigt kallt var Och sen gäller det att aktivera då Line In Och det är telefonadapten som är inkopplad på samma där Så att jag kör med telefonluren för telefonadapten Det sitter en liten transformator där Och sen på Livestream på 88 MHz Stockholms och Så har vi testat då att köra med, med högtalare telefon Och sen har vi testat nu telefonadaptern. Sist. Vi kan köra live stream också från äh, laptopen. Via signalen kommer in på line in. För där har jag inte fått igång mikrofoner och grejer. Men där, där kan jag få en signal på line in. Och komma in på laptopen, D-datorn. Och äh, få, i, få in signaler där med mikrofoner och sånt. Och sen köra ut det via Winamp på laptopen. Jag ska även prova med... Äh, -dator, den gammal rackaren, en IBM-dator Och se hur den funkar Så att jag kör ju alltså från Shoutcheap.com Eller Shout USA Som använder Shoutcast.com Och sen har jag en anslutning då På alla, alla fyra datorer som går till tx.nordradio.se Och lösenord Och portnummer Så att jag kan köra livestream på 88 megahertz. Det går även att köra live stream på 95,3 Mhz och planeras, ska göras för en nattställning, Antingen på 88 Mhz eller på 95,3 Mhz En nattställning nu under sommaren från klockan 24.00 till 03.00 Inga mikrofoner, telefoner, Det går från Winamp Och den går alltså på en spellista Alltså en spellista och då eh, lägger man alltså en spellista, kolla tiden så att Den kommer täcka in alltså tre timmar Det kommer inte få plats hela listan där men det kommer att eh, Sen kommer det brytas eller man får ja, jag, jag vet inte om jag kan inte vara uppe på natten där utan jag trycker på play Och sen får jag väl spela in programmet helt enkelt med en timer på Rarma Radio Så man lägger alltså en spellista helt enkelt på På eh, Winampen där på C-datorn och så kör man Rarma Radio ställer in en schemalagt på 88 MHz, eller 95,3 MHz 95,3 MHz finns inte till på Rarma Radio men det kan man lägga in där Det går att schemalägga helt, helt enkelt, jag spelar in Radio Falköping och vad det håller på med Den kör ju automatiskt helt enkelt man kan alltså spela in 25 minuter med den här kameran. Sen bryts det. Om det är bra batterier. Där nere ligger dammsjön helt enkelt. För om det är hallonbuskar vi ser här. Nej det är väl inte va. Kan det vara det? Så ja, det nästan att det är hallonbuskar vi ser. Kyrkberg ser vi där och damsjön. I måndag så var jag tvungen att gå ut och handla. Och det var mycket tungt. Och så gick jag in till Jammie också först. Beställde mat där, det var det två röstbättar, det var två schnitzel med potatis Man får en schnitzel eller en röstbätt lite potatis och lite sådana här såser Någon gurkan och lite grönsaker, men jag skulle gärna vilja ha lite mer grönsaker till och kanske några mer potatis här Och så var det Ica och så var det mycket tungt Och så var det blåsigt och så var det bara hem Och här kommer en, en liten fjäril här då om ni undrar så har jag hållit på nu med Gunnar mikrofonen i ganska många år Och när det gäller filmkameran här Så tar mikrofonen upp ljudet starkt och fint var den nu sitter Det är så smått allting och Sen har jag ett program då som gör om Alltså den gör om AVI Till Ja MP3 Om man bestämmer Vad heter där Det ska ja, där 64-96 kilobits per sekund men, nu har jag fått igång Skype. Akmedrami har ju addat mig för länge sedan på Facebook. Men han svarar liksom aldrig var. Det höll jag på igår så här. Vill du vara med liksom på netradion. och vill, vill du vara med och prata på radion och eh, har du Skype och det här då? Så att nu, och sen kommer Ahmed Rami igång där med chatten på Facebook då. Ja, jag vill vara med i radion nedradion på Men, Både på 88 MHz och på netradion.tk så kan det vara inslag och program som är inspelade i förväg. Men på 88 MHz, man ska följa lagen, så, för det är jag ansvarig utgivare. Där kan vi köra livestream och Akkodrami kan medverka via Skype. Så att vi kommer att testa här, troligtvis en, en, en, en sändning som kommer det ske sen, senare, mellan 17-18. till för Jolienberg vill ju ha sin halvtimme till 18:30. 18, att Axel kommer att ringa in på Skype-telefon och medverka via datorn på Skype och prata över 88 MHz livestream. Och ni kan alltså få kontakt med mig nu på Radio Gunnar. Jag har reggat också, Dalagunnar faktiskt. Men nu är Radio Gunnar registrerat också så vi kör på den. Jag har ju flera datorer också, men jag kan inte hålla på och tjafsa med Skyparad. Det är alltså C-datorn och en telefonlur som funkar. Och mina planer är nu att köpa en bordsmikrofon, billig, från nettonet.se och koppla in. Antingen via ljudkortet eller via en apparat där som kommer in på line in och sen line out. Det är en liten kassettspelare med radio som man förstärker det. Kan man komma in på en mikrofoningång. Eller på ljudkortet. Så då får jag en speciell mikrofon. En bordsmikrofon. Och kan prata via den. Men tills vidare så får jag köra på en telefonlur. Och samtalet med ra är inte speciellt bra. Jag var svag och stark och svag. Och ra är ganska svag. Så att man får ju ställa in inställningarna där helt enkelt. För mikrofonen och högtalarna och ställa in den här ingången som kommer från telefonadaptern också via telefonluren och ställa in så att det blir bra inte för lågt och inte för högt men det ska vara en ganska stark signal man måste ju höra starkt och fint så att vi kommer att testa ett live körning på 88 MHz med eh, ja akmodrami och så vet jag inte om, nu har jag skrivit också till Kent Andersson att han ska skaffa Skype Men han är ju också synskadad Och vill ni medverka också ska ni göra det på Skype Och vi kommer ha alltså en, en Livestream-testsändning på 88 MHz Stockholms Närradio 200W Närradio.se med 2b Med 2b Men jag har sett också från USA att man stavar med 1b och där ska man kunna ha Telefonprogram via Skype Men här ska jag nu skaffa en separat mikrofon Så att den vanliga linjen IP-telefonen är ledig Så att i princip skulle en lyssnare kunna ringa in På den vanliga telefonen Eller lyssnare kan ringa in på den vanliga telefonen Eller IP-telefonen Och sedan via Skype Och där kan flera komma in tydligen Och sen pratar jag och Skype via en, en separat mikrofon. En bordsmikrofon. Ja, vi har lite lätt målnyhet här då. Vi kan se dammsjön. Och vi ser de höga bergen här då. Och det är lite fluger som håller på. Och här har vi ett, ett gallrat område då. Det börjar jag bli bra trött och lite hungrig och sånt. Men jag tror jag kör nu tills den här filmen bryts här, man kan spela in i 25 minuter. Sen vill jag nog vila, dricka min vattenfläsk och så tar jag några kex då. Och så kanske jag kan återkomma för att det börjar jag känna mig lite konstig i skaden. Vi har bofinken här, jag har hört koltrassar också. När man bor i Märsta så letar det inte så här. det leder på ett helt annat sätt kan jag säga. När det var som värst och vi kanske inte ska dra upp hur det, hur det låter när man bor i Märsta. På Släpninggatan, i de här uh, usla husen. Uh, vi, vi glömmer det, nej det går inte att glömma bort, men vi drar inte upp det idag. Det är ett minneblott. Faktiskt. Det är ett minneblott. Ja, nu har jag fått i mig några kex och lite vatten, inte så mycket vatten kvar i flaskan. Men det blir någon bords bordsmikrofon, det är lite trångt tänker på, på på runt allting. Det är mycket trångt där man Det finns en liten plats man kan ställa bordsmikrofonen på på datorns tangentbord om man lägger en liten bok där. Eller helt enkelt flytta undan tangentbordet tillfälligt. Om det skulle komma någon ljud från datorerna där. När det mörkt, doft, brummande ljud som sprids via bordet trebordet. Då, då kan man ställa lite böcker ovanpå. Och sen kommer bordsmikrofonen på. Men det vore väldigt kul här att få igång... Eh, jag tror att de flesta har inte Skype. Va? Och jag har inte fått det här att fungera. Men nu ja, jag fått en telefonlur nu då. Och det funkar ju. Du kan klämma fast telefonluren också. Så vi ni medverka här till exempel så ringer er Gunnar på Skype. Om ni har Skype och har fått igång Skype och vet hur det funkar. En del vet inte hur, hur, hur det funkar. Då. Så att, eh, Sök på Skype, ladda hem programmet och även Skype Recorder. Och när ni har fått igång att det, får det att fungera då med headset eller liknande. Så kan ni ringa mig på Rådegunnar.se på Skype det går att äh, prata privat om ni vill att vi ska det, samtalen spelas in automatiskt kan jag säga men det är självklart bara så att om vi pratar privat så kommer det inte läggas ut på någon radiostation om ni vi vill prata och framföra åsikter och sånt då kommer jag använda det offentligt då, på Stockholms närradio eller netradion.tk det är tyvärr så att det är bara på 88 Mhz som vi kan ha eh, sändningar med mikrofoner och telefoner. För där är jag ansvarig utgivare. På nätradion så finns det ingen ansvarig utgivare. Där får, där får, man, inte, får man inte köra live med mikrofoner och telefoner. Så nu kommer vi igång med Skype också. Då heter jag alltså Radio Gunnar. så Det vore väldigt kul om ni ringde. Man kan skicka en sån här chattmeddelanden också där. Så att alla samtal spelas in automatiskt men självklart är det så att om vi pratar privat med varandra på skype så kommer inte samtalet att läggas ut offentligt. Absolut inte. Radiogunnar om ni har skype. Eftersom att många har inte skype. Och det är ju många fördelar där. Det kostar ju ingenting. Man kan ju prata... Ja, det är noll alltså. Så att nu kommer Akhmedrami ringa här någon kväll här och då Ja det spelas in automatiskt då Att när han och jag pratar på Skype så kommer Skype rekorder igång Så fort Samtalet kommer igång mellan Akhmedrami och mig så Så spelas det in helt enkelt På något konstigt vis Skype rekorder så Jag har lagt i en speciell mapp då Och ser datorn där ja, det är skönt att få komma ut då lite grann och Titta i en instängd, mörkare egenhet då. Med neddragna persianer och det mörkklart är då. Tyst som i graven. men jag får vara mycket försiktig nu och spela musik. För jag har ju grannkärringar som på sig att jag spelar ju fruktansvärt hög musik på dagtid. Men det stämmer ju inte alls. Och jag flyttar på möbler också till klockan 23 på kvällarna Jag flyttar och jävlar mig inte på några möbler. Det är så här falska anmälningar vet du. Och jag är med i hyresgästföreningen också nu. Det är lugnt ett tag och sen kommer jag hel börja helvetet igen. Till och med de asylsökande som fördes som fruktansvärt oväsen den första tiden jag bodde här. Så jag tänkte att det här går inte på kvar alltså. Tantorna hördes ju ingenting. Men de asylsökande hördes desto mer. Och det var... Ja, det var fan med världen märst alltså. Liksom att de är på väg in genom väggen. De river hela huset. Ja... Det blev alltså lugnt och fint, man får sova på nätten och... Så att det har blivit helt annorlunda alltså. Men den första tiden så tänkte jag att nej, det här går inte att bo här alltså. Jag flyttade bort från den där Karlsson på sju krappor som bodde ovanför mig. Och här blev det alltså ännu jävligare. Ännu värre blev det alltså. Jag tänkte att ungarna sprang omkring och det höll på. Och... Jag har tagit bort alla basljud från reglar och grejer, jag har flera mixerbord och allting, jag tar bort allt basljud Jag lägger musiken lite lågt så här på en liten lagom nivå Det är väldigt vackert här vid dammsjön Igår var ett helt annat väder. och det var mycket kallt Mycket svalt Alltså under 13 grader Lite regn, mulet, blåsigt, måndags var jag ute och handla tungt och bära hem nu på fredag så kommer mina pengar in från Skatteverket då det sjunde. Och nu har vi kommit igång med Skype. Det finns en speciell Skype-telefon också. Jag tror att den är ganska dyr. Men jag måste hitta på någonting. Jag måste ha en speciell mikrofon för Skype. Att jag slipper använda den här telefonadapten. Det är en IP-telefon. Via Alltele. Då ska man kunna frikoppla den. Man kunna få med lyssnare på, på IP-telefonerna 0225-6043. Och sen få in till exempel Ahmed Drami på Skype-telefon. Så kan han och jag och sedan så ringer in på telefonen också och diskutera med varandra. Så det är tre stycken som pratar. Så vi är medverkare på våra radioprogram, dels på Stockholmsnärradio. Den första juli så har vi hållit på i 25 år. Och vi planerar nu för en nattsändning på 88 MHz eller 95,3 MHz via Winamp Livestream. Men in, det kommer inte med, inte med mikrofoner och telefoner för jag orkar inte jag med på natten. Det blir 24 till 03. Jölinberg kopplas inte in. Klockan 3 så, ja, så är nattsändningen slut. Och det kommer ligga en spellista på Winamp. En hel del ja, häftig musik och sånt. Nationell musik och, ja, och kanske lite Eddie Medusa låtar också, fast inte de där värsta va? Eh, Slicka fitta mm. <laughs> Eddie Medusa Han höll på alltså sen 60-talet här Och kämpade Och det gick ganska trögt Och han körde en väldigt alltså, guliga låten, han plockade blommor och allting och... Det var bara en låt den som kom in på Svensktoppen om jag minns rätt en, en, en, en, en, en grupp som gjorde en cover på en låt som han hade skrivit som faktiskt kom in någonstans på Svensktoppen han försökte med Svanstoppen och bli seriös och bli känd i, i Sverige. Men till slut så sa han att han gav upp och han var fan i det här skiten. Och han tänkte, vad fan ska jag heta eller vad ska jag heta? Jag tar Eddie Medosa, det var någonting. Han såg ett tv-program eller vad det var. Eddie är förnamnet Medosa. Och sen blev det supa och knulla jag fitta och... och. <laughs> han skulle knulla Silvia sjöng på en låt va? <laughs> Och jag körde en låt också här med Reinfeldt, Reinfeldt in jävla idiot Jo då, här står man med Swedencapsen och pratar för sig själv men är Det är ganska många människor som, jag vet till exempel på arkiv där Så kan man se hur många som laddar ner filmer och bilder och sånt man skickar upp och jag, jag har tipsen är Radio här, vad han nu heter om att inte ha den där konstiga adressen i USA. För det var så massa såna här reklam och konstigheter. Alltså. Och pop-up-fönster och fanstig. man skulle fylla i de här koderna och allting. Utan lägg, lägg programmet på archive.org. Jag tror det var 212 biljoner. Med B. Biljoner. Fil. Alltså det är, alltid, det är filmer, bilder, ljudfiler, böcker. Alltså man kan titta på Lucy Bolshov archive.org och nu la han ju det här senaste då Roddy programmet det la han ju på archive.org och äh, de ska inte lägga ner Roddy men den här sidan webbhotellet de har tydligen några något med så de måste byta webbplats hos sig, men de kommer att fortsätta i alla fall och alla svor på Roddy framåt så så är det nesor, nesor så som snövlar, snurvlar, snurvlar nesor jag säger som är så fruktansvärt förkyld Jag har alltid som är med och på Och svordomar Mycket svordomar på radio framåt Och sen i Radio Länsplan är också mycket svordomar Både killar och tjejer som svär som borstbindare där Och nu ska jag tydligen Freja och Greta hitta på någonting själv där Vad det nu skulle heta Jag kommer inte ihåg Ni, Nidafjällen Men det kan väl inte heta det på internet Men äh. Men han kör ju tidigt på Skype då helt enkelt Och nu har jag kommit igång med Skype och tills vidare så har jag fått igång via telefonluren och den här telefonadapten, en transformator. Jag använder alltså telefonluren som en mikrofon och det, det funkar ju. Och det gäller att ställa in, aktivera också på Line In. Och ställa in alltså, ja volymen där. Och sen på Skype ställa in också rätt volym och alltihopa. När jag ställde in där Skype skulle sköta volymkontrollen på högtalarna va? hur det var där så fort jag pratade så gick den ner till noll på stereo mix och den tar ju signalen då på utgående så nu öppnar sig nya nu öppnar sig nya möjligheter och nu har vi fått kontakt med Axel Drami han har kvar sina kassettband också och det är alltså hundratals med kassettband och jag har ju redan enormt mer kassetter Finns det möjligtvis någon, någon människa som skulle kunna hjälpa oss med att, dra med att föra över de här kassetterna, i alla fall några i taget så att säga. Kanske varje månad så får man över några kassettband till digitala ljudfiler. Det finns ju speciella program för det också faktiskt, man stoppar in kassetten och så överförs den helt enkelt till MP3-ljudfil. Nu har inte jag så här jättemycket pengar tyvärr, jag får inte behålla, hade jag fått behålla de här 4662 kronorna så hade jag varit ganska rik men jag har ett kik på minus, va? Och min kredit måste återställas så att jag får lite grann plus faktiskt. Men jag måste vara, leva lite snålt här på marginalerna, men jag överlever i alla fall. Och jag betalar tillbaka mina personliga lån som jag var tvungen att ta. Och tandläkaren fick jag, jag betala också. Rotfyllning för över 3 000, allt här, va? Så det vore väldigt kul att få in lite bidrag också på 634 252-1, alltså 6. 3, 4, 2, 5, 2, 1 Titta och titta här var mikrofonen är någonstans Ja, cykeln blir lite smutsig där Jag tror nästan vi har sett den ner faktiskt Jag håller jag att det här får vi se det går att prata Vi får lite vatten Det får för gå kvar jag flärskiga Det finns ju vatten längre ner där man kan följa på någonstans men jag har inte någon broske här och det blir inte någon regn här Utan det är ju Det är inte Dr. Pepper i flaskan heller, för jag har jag slutat att dricka Jag har hänt någon gång att jag köpt en liten burk med cola, här och de här pytteliten Men förr var det så om man öra, när man åkte omkring och cyklar Att man köpte läskigflaskor Ica c till exempel de här, de här, så här Och de här stora också, de här 1,5 liters så att det var mycket Coca-Cola och allt möjligt. var läskeflaskor och alltihopa Och lite liter. På sommaren när man var ute och cyklade så var det läskeflaskor och läskeflaskor. Och sen blev det mycket hör hörligt tända. Så att det var faktiskt sju hål inklusive rotfyllning som fick, som fick göra i Hedemora och avbetalas. Och ja, det blev väldigt dyrt helt enkelt. Och jag fick hjälp av försäkringskassan och en stiftelse. Rotfyllningen gick på över 3000. Och den fick jag betala helt själv Så att nu hoppas jag på betydligt färre hål faktiskt För att eh, jag dricker nästan ingen läsk alls Det är vatten i den här För den, den måste då återställa vätskebalansen då Det är det som gäller helt enkelt Man ska återställa väts vätskebalansen då Det behöver alltså inte vara att man måste dricka Coca Cola Och Fanta och allt olika läskeflaskor det händer även att jag köpte en enstaka öl också. Uh, ja. Uh, nu ska vi se uh, den här ölburken som jag köper någon gång. Någon enstaka. Vad heter den där flask Ölburken? Ja, oh, nej. Uh, från Irland. Ir Irländsk öl. Uh, ja, vad du heter va? det uh, Ja. Jag kommer inte på så det. men det är från Irland i alla fall. Den, den ölen kan jag dricka. Jag tål inte lukten av ölen. så alltså Man samlar ju flaskor i burkar på tågen va? och det luktar i fasen också. På sommaren var det väldigt mycket då. Jag, jag städade i tågen på Stockholms central de sista åren. Jag var på fordonsvården där de sista sex åren. Och jävla mycket konstigheter som hände faktiskt. SJ tog tillbaka sin växling och en kille är blind för detta växtingskille. då. Han var ju jättestor och ställd kille med muskler och allting. Han är helt blind då. Jag kan inte fatta, vet Jag fattar ingenting. är mycket minnen och sånt. Jag tror att jag låg och drömde i natt också. Jag har ju stora problem framförallt det här med att man ska kissa. Ibland är det jag har en kisshink där vid sängen och ibland ser det mycket, mycket i den. Och ibland är det lite mindre. Ibland är det enormt. Ibland ska man liksom kissa och kissa och kissa och kissa. Och det är inte det så är det magen som krånglar istället. Nej, jag kan inte zooma här då. Jag kan inte zooma. Zooma. Annie Ljöldin har vi också på Facebook. också. Där, utan bild. Hon var min första flickvän då 1983. Min senaste var ju faktiskt halvjudinna, faktiskt ganska nog, Magdalena, hon sa att hon var nationalsocialist. Hon trodde nämligen att vi var nationalsocialister, men det var ju helt fel. Vi var nämligen nationaldemokrater. Jag har även drivit ett parti som hette NDP, Nationaldemokratiska partiet. Jag tog även över antikommunistiska kron också ett tag. Och så när internet, datorerna kom, internet kom, och allt, då tänkte jag så här det här går inte att hålla på så här med flygblad och göra tidningar. Utan vi la ner, vi la ju ner då Sverige vakna år 2000. Det var en kopierad tidning. Och eh, kopieringsfirman hade fått problem med någon, med någon annan nationell rörelse också. De hade blivit de hade tryckt någonting där som inte var tillåtet va, det var böter. <här> Jag minns att jag hämtade 2000 flygblad en gång i en väska och släpade ner till tåget och Uppsala pendlarna. Så det var väldigt tungt. Jag hade också kopiator också i Märsta faktiskt. Nu sitter jag ner här faktiskt. Ja, jag sitter ner. Nu sitter vi ner här faktiskt i värmen här. Med naken och överkropp och jag orkar inte så mycket just nu. Ganska lite vatten kvar i flaskorna. Vi får se hur länge det går att filma också. Man kan ju filma 25 minuter ungefär. Så Hallonbuss kan vi ha framför oss där. Ja, när jag cyklade i Ceter sist så krävde jag ju fast kameran där. Och jag var ju på väg att komma in i Falens kommun. Lövåsen har läggat ett sågverk som är nedlagt och nu har man delvis hästverksamhet på området. Men där tog asfalten slut och det började en dålig grusväg. Ungefär 3 km sen är man inne i Falunns kommun. Jag har ju också cyklat då till Byvalla i Avästa kommun. Så att jag tänkte då försöka komma in i både Borlänge och Falens kommuner. Och då blir det alltså grusväg helt enkelt. Och sen norrut så går den vägen från Arkytan hela vägen upp till Europavägen. Man kan även komma upp ända upp till Järnvägen. Men men, men där var det också likadant där. Det tog asfalten slut och sen började. Grusvägen. Nu blev det hyfsat varmt här faktiskt. Efter en kall natt och en ganska så kall morgon och det finns små kalla vindar och sånt. så att Jag hade med mig här den här lite tjocka varma Sverige-tröjan och sånt. Man måste ju tänka på sånt. Det här är en häftig cykel. Alltså, nu har jag slutat med. Jag har haft med olika cyklar men den här är verkligen alltså. Märsta till Uppsala till exempel och ner till Järvafältet då. Jag har till Seten heter Morda och Gärpenberg och Silverhutteå och Stora Kedvi och det är en spindel som är på cykeln. Den här är jätte, jättebra cykel här. Märsas cykel lämnar efter 50 år och flyttar hem till villan på Fågelvägen nu med tanten och gubben där. Jag var ju tvungen att vara där komma ibland då och hade punkat på cykeln helt enkelt. Det här är en häftig Vi har bara en cykel kvar sen till. Det är en från, från Julen Billy. Jag hittade cyklar också. Vi hade samlat sex stycken helt enkelt. Och Där har vi ju Damsjön och Kyrkberget. och Sen har vi Älvsjöberget och Morkullaberget till höger där. Vi hör också Göken ibland. Och Jag har inte dra upp det men det var lite speciellt att bo i 17 år nere i Märsta. Sju på morgonen, alltså klockan sju på morgonen så började helvetet och det var... Man ville bygga bostäder där vid Märsta centrum någonstans där nära. Och där stod det att kommunen sa nej och det stod att det var 80 decibel och det måste vara flyget som kommer då. De flyger söderut. Från landa på låg höjd med fullt pådrag. och Då är det alltså 80 decibel. På de här kartorna så står det 55. 55 står det. I Rosersberg så mäter man upp då 78 decibel på landande flygplan som kommer på 350 meters höjd. 78 decibel, det är alltså nästan 80 decibel i Rosersberg på landande flygplan. Man anger på kartorna här från Luftfartsverket att det är 55 decibel i buller. Men när man laddar i Rosesberg så ligger det på 78 decibel. Så kartorna visar ju helt fel. Det är inte 55 decibel. Det är mycket högre. Det är närmare 80 decibel på flygbullret från Arlanda. Jag kan inte med ord beskriva hur det låter. Det tar en minut säkerhetsavstånd och så kommer nästa. Och så tar det en minut och så kommer nästa. Det är, det är, det är högtrafik och lågtrafik va. Så att ibland så planar det ut. Det ska vara tyst ett tag så här. Och vinden vänder till exempel. Då startar man norrut. Och landar över Rosersberg. Och om, om, om, det är, om det är. sydlig vind blir det väl. Då åker man söderut istället. Och landar norrifrån. Man svänger där över Rimbo till exempel. Och jag bodde i Almunga också. och Det var en hel del flygbuller där men. Märsta var värre. Så det som är här. Den flygtrafik som finns. Lite grann omför huvudet på mig här. Som det förekommer här. Det är en del som går mot Arlanda och landar här. Men det är alltså. Det är ingenting. Om vi jämför med. Hur det är i Märsta. Plus. Rosersbergs skytteklubb. Plus. Livgardets tre olika övningsområden det låter, alltså det är fullt krig det är fullt krig, det är kåpista automatiskt, stridsvagnar, kanoner, kanoner de spräng. vibrationer i marken, flygbuller skytteklubbar, helikopter propellerplan alltså det blir, det blir för mycket och jag var ute i det här helvetet och spelade in också med sådana här mikrofoner och det låter, låter ju inte klokt där. Alltså jag svär det är svordomar och massa fula ord och en massa hemska uttryck. Man blir helt galen alltså att bo där nere. Det fruktansvärda grannar också i skithuset där. Och lyssna på hissfan som åkte upp och ner. Så flyttade in en kärring också på sju trappor som hade part med ungdomarna där. Med, med hunden skällde. Och 10-15 polare. Och så, och så popmusik, så här en häftig du vet. Dunka, dunka. Högsta volymen höll på i timmar på nätterna. Man tror inte det var sant, va? Det var ingen som ringde polisen eller någonting. Hon hette Karlsson i efternamn. Men okej, okay, vi glömmer bort det. Jag kom bort därifrån. Och det kommer alltså ett och annat flygplan här som ska gå ner mot Åland. Man ser små sträck här efter vissa plan och sånt. Men jag överlever det. Här har en Trollsland också. Det verkar vara hallonbussar här. jag får se om det blir någon hallon och om det blir blåbär till exempel i skogen och, och, och kantoneller och grejer. Ja, det är väldigt varmt här alltså. Och jag orkar inte upp den här långa backen här som är vid promleden. Jag tar mig upp vidare mot Engelsfors och, och sånt. för det är en väldigt, väldigt lång slingrande upphörsbacke där. Ni kanske har sett också bilderna där och filmer också från Riskebo. Det är mycket som är upplagt på, på, på archive.org. Och där kan vi ju söka på Mix 88 MHz eller på Gunnar. Eller på Natsol till exempel. Eller Radio ND går bra också. Och sök på Mix 88 MHz. Och eh, vi har ju en blogg också som heter Eskilstuna Liv. Och han länkar ju till mig också. Han länkar ju då till Gunnar och ni kan jag besöka natsol.se också och gå vidare där. Eller natsol.tk. Det kan finnas länkar som är döda. Jag såg någon sån här Media11 tror jag det var som hette. Media11.tk. Där var en massa döda bilder. Men jag orkar ju inte med hur mycket som helst. Det är var varmt här faktiskt. Så att eh, Märsta är mycket, mycket värre att bo i. Alltså det är det... Verkligen, det är... Det är flygtrafiken där och det är en militär verksamhet. Och det är Rosensbergs klubb Och sen är det en jäkla massa oväsna för det är otroligt mycket barn. Mycket skolor, mycket förskolor och lekparker. Så att det är mycket mer människor och mer barn och det är gap och skrik. Och sen är det flygplan och militär verksamhet och skytteklubbar. Ja, alltså det är... Man kommer på låg... som ni ser där kanske. Jag har ju blivit sönderstressad av de asylsökande för det som satans oväsen den första tiden. Så att jag tänkte att det går inte att bo kvar här. Alltså. Jag kan inte bo här. Det är, alltså de river hela huset då. Det är fruktansvärt hur det höll på. Ja, oh, jag tror jag spelar igen i alla fall. Det var ett otroligt oväsen på de asylsökande i början. Och störningar från de asylsökande blev jag anklagad för. Jag flyttade på möbler och jag höll på med det och det. När det var de asylsökande som höll på. Och det var ett jäkla oväsen på dem. De höll på bra länge. Och sen rätt vad det är så, så är de ju borta va. Så kommer det nya asylsökande istället. De, de först kommer och hämta dem så här... Migrationsverket Så det är väldigt lugnt och tyst i huset nu Tanterna De här tanterna jag har, det är tre tanter De hörs ju ingenting de, de finns liksom inte va Och nu är det lugnt Från porten bredvid De asylsökande Och det har varit lugnt länge nu Men så var det inte förut Jag känner liksom att Nej, jag kan inte bo kvar här För det här är ännu jävligare oväsen Än det var i Märsta så det har verkligen blivit lugnt och fint från, från dem också alltså. Ja, det är fantastiskt fint här. Jag har lite soresis här som jag tänkte bearbeta. Som ni kan se här. Det är väldigt personlig av mig. Nu har vi kommit igång med Skype i alla fall och jag använder alltså en telefonlur som mikrofon tillfället. Tills vidare. Och det funkar. Och det närmast nu så kommer jag att dra med om kväll. Och det spelas in att han kommer in direkt på min dator. Och det gäller då att aktivera den här telefonadapten här och prata Och klämma fast den på en tregren. Och sen man får inte ha utgående högtalare heller där för då blir det en rundgång. Nu har vi göken också då. Ja, nu har vi göken. Så närmast kommer Aschmedlamen ringa på Skype här. Och jag hoppas att fler kommer ringa här. Ni kan ju se att det blinkar där. Reklamer och sånt. Adresser och Skype och det här. Radio Gunnar. Så att ring nu mig på Skype. Om ni har Skype. Eller skaffa Skype. Och ring på radio Gunnar Och så spelar samtalet in. Men om ni inte vill komma ut i radion på något vis. Så kommer jag inte, att lägga, kommer jag inte att lägga ut det offentligt. så det behåller jag privat. Ni är välkomna att framföra era åsikter. Det är mycket besökare men eh, princip, i princip aldrig någon som gör några kommentarer till exempel. och sånt. Ni, ni är så jävla blyga. Ni kan, kan gärna kommentera och ni kan gärna ringa in på 0223 0225 02 60 43. Det till röstbrevlådan där. Och nu kommer vi igång med Skype också. Och nu har vi alltså en ny medarbetare på Jallerhornet och det är då Ahmed Ramir här från, från, från Radio Islam som vi har fått kontakt med igen. Och ja, alla hans alla, alla hans kassettband. Jag vet inte. Jag har ju en väldigt massa kassett hemma som jag inte jag orkar hålla på med just nu. Och skulle jag liksom hålla på med alla hans kassettband, det är ju ett enormt arbete. Men jag kanske ska be honom att skicka i alla fall kanske 20 stycken kassetter till min postbox i Stockholm. Box 42021-12612. Jallarhornet, eller Gunnar Andersson går bra också. Jag tackar Jimmy Vinderskog också för att jag får låna den där postboxen. Nationellidag.se Där får man ju 12 nummer också. för 149 kronor plus försvarssprayflaska. Ja, det var ju synd att Vavra upp blev osams med Mark Abrahamsson också efter så jäkla många år. Och startade upp Nya Tider också. SE. Jag har ju också fått den tidningen. Det är en ganska fin sommardag här. Vi har onsdagen den 5 juni 2013. Filmar och det blir också Gunnar mikrofon här. Jag har ett program som gör om det här till MP3-ljudfil. Man kan filma här. 25 minuter maximalt Om allt är okej okay. Och sen bryts det av Och startar om igen Och Här har man gallrat här Sveaskog Det sitter faktiskt bara i kalsongerna som ni ser här Jag har här. ner på byxorna här nu på, lördag på, nu på lördag på Stockholms Närradio 88 MHz Närradio.se, 88 MHz lördag 17.00 Till -18. 18.00 så kommer ett program som jag har producerat med vissa tekniska strul. Och där kommer vi att få höra eh, en del av det senaste programmet med Radio Länsman som heter Brännpassen. Där pratar man på Skype och det är en hel del svordomar. Både killar och tjejer som svär. Radio Framåt svär också. Och eh, jag beklagar också att Radio Framåt och Radio Länsman använder så mycket svordomar. Det ska man ju inte göra. Några enstaka svordomar är okej, men... Tvärs så svärmar ganska bra, både på Radio Fram och på Radio Landsman. Jag vill också hjälpa Radio Landsman att få fler besökare, för tydligen är det dåligt dåliga besökare på hans hemsida, och han har problem med sitt webbhotell också. Så att eh, ni kan också gå in på netradion.tk och lyssna. Det är en massa olika saker. Det kan vara program, program från England och USA också ibland, häftig musik, och gamla närhållsprogram och. Radio Framåt, Radio Länsman och Radio Holger, fast de har lagt ner Och ja, Radio det kan man ju höra till exempel Det är mycket alltså där, och om Radio Nord till exempel också Så att det är enorma spellistor här Verkligen, man, man kan sätta ihop spellistor alltså På c hade jag 197 000 digitala ljudfiler Alltså 197 000 digitala ljudfiler på C-datorn och på B-datorn var 147 Så Sen ligger det också på A-datorn och på laptopen också. Nu har jag alltså dåligt med pengar här. Det kommer ju in det här 4.632 kronor. Men tyvärr så måste min kredit återställas. Jag ligger i minus här 3 000. Och dessutom så kommer det ytterligare någon, någon enstaka räkning här också. Va? så att, Jag får vara tacksam att man här får behålla en tusenlapp utav, utav de här skatteåterbäringen som kommer nu. Jag tar väl biten också utan någon insekt här, faktiskt. En böld här. En sån här här som jag måste snita med. Och så har vi väldigt vackra blommor här, här kan man se ett bi som landar. Och mikrofonen någonstans var den sitter tål där, tar upp ljudet väldigt starkt. Så att kom igen nu och ring mig på Skype, Radegunnar heter jag. Så det är helt nytt det här, och det spelas in automatiskt också. Jag lägger inte ut något samtal om inte ni ställer upp på det. Men eh, ni får gärna ringa och prata privat. Eller gå ut offentligt sedan i ett radioprogram och, och, och framföra era åsikter. Ni som har Skype. Har ni inte Skype så lä läs och hur, man lä hur man gör och ladda hem det och så vidare. Och kom igång med Skype. Och det är väldigt vackert här. Vi befinner oss här som Norge om långsidan. Och eh, det var en liten där. Det är enormt med mig, nej, här, grusvägar och skogsvägar och jag orkar alltså inte för den jäkla backen som promredan är på. Damsjön är jag nedanför där. Och äh, Ja, jag får prata i den här telefonluren tills vidare. Uh, som är mikrofon. Det fick igång det här igår och kontakt med med och Han vill ju medverka här nu på radion. På nätradion så kör vi, inte, kör vi inte live med mikrofoner och telefoner så Det krävs ansvarig utgivare, registrering och avgifter på flera tusen Utan det kan vi bara göra på 88 MHz Stockholms närradio för där har vi en ansvarig utgivare Och så slipper man betala så här avgifter också på flera tusen och hålla på att skaffa papper för ansvarig utgivare på netradion. Så att eh, En nattsändning ska ju komma under sommaren här på tre timmar men det blir inte några mikrofoner och telefoner För ork är inte med Det är en spellista som kommer att köras från, från Winamp då, Livestream eh, Programmet på lördag är uppskickat Som en digital ljudfil På 59 minuter och 52 sekunder På FTP-filöverföring Vi tackar Anders Hultman På Stockholms Nörrådförening Ja Då ser vi hur fint det ser ut här Ahmed Rami kommer alltså att medverka här nu Ja han kan ju också vara med på en vanlig telefon Eller jag har ju en sån här IP-telefon heter det Men okej okay då, han kan vara med på Skype här För det kostar ingenting att ringa <skratt> Nu har inte jag någon speciell att ringa upp heller faktiskt just nu Ja jag kan ju ringa till Ahmed <skratt> Ahmed Rami medverkade ju också faktiskt på eh, Sverigepartiets närradio och han medverkar väl också på Radio PKMF Vi hette, vi hette ju alltså Patriotiska kulturmusikföreningen före 1997 Och sen blev det Gjallrehornet Och jag fick ju också en del böcker av honom faktiskt, jag har, jag har kvar de här Vad är Israel? finns kvar Och ni kan besöka oss på annons1.tk också, för försäljningsverksamheten där jag vill inte att zooma in här men jag har ju dammsjön här nedanför faktiskt. Och här har man alltså gallrött. Skype har jag haft till och från på mina datorer. Men jag har aldrig fått det här prosamtalet att fungera. Och nu har vi faktiskt fått det att fungera. Så det gäller att eh, ta sådana här provsamtal och ställa in och höra hur jag låter där. Och sen ha telefonluren på den här tregrenen. Och sen vänta på samtal. Nej, det kan man inte lägga på först. Det kommer. Jag kan lägga en grej på klikan också där så att det är brutet. Ja, det är när jag ska prata. det. Men, men han, Achtman, ringer in på Skype-telefonen. Jag börjar bli lite det är varmt här nämligen. Ja. Äh. Äh, Skype är alltså Rådig Gunnar heter det. Och äh, välkomna att ringa in då på Här För närvarande så kan jag bara prata. Via en telefonlur på C-datorn. Just nu ser är det bara C-datorn som är Skype och via en telefonlur som är mikrofon. Men jag funderar på att köpa en bordsmikrofon och koppla in och använda den för Skype-samtal. Då ska man kunna få med en lyssnare på 0225 6043. Och sen ringer då Ahmed Rami och kanske andra in via Skype. Och ni kommer alltså rakt in i min dator när Skype är igång. Alltså, man hör alltså Ahmedramis röst i mina hörlurar, så här små hörlurar hade jag. Och hör man liksom, hallå, hallå, hallå Och jag bara, jag i telefonen någonstans, jag måste få och så lin in där, och så aktiverar den, och så drar jag upp volymen. Och så höll jag telefonluren så här. Och han hörde mig också. Så att vi fick kontakt med varandra, ni kan ju höra smakprov på det. Han skulle gå till Freskis frisk och svettigt men jag var ganska trött också. Så att nu. Kommer vi igång här med Skype Och då ringer jag alltså på eh, radiogrundar. Ni ringer alltså på radiogrundar på Skype Jag har känge på mig här faktiskt Så att eh, när man är på grusvägar Så känns ju alla Alla, alla stenar och sånt Och man har sportskor på sig Och det som är framför där borta Det är väl hallonbuskar tror jag Och jag ångrar ingenting och nu sedan en lång tid tillbaka så har det blivit mycket bättre också med de asylsökande faktiskt. Men det var inte så från början alls utan det var tvärtom. Jag, menar, jag flyttade från Märsta. Inte nog med all, all flygbuller, militärverksamhet, skutteklubbar och alla gallskrikande småbarn på gårdarna. Mycket, mycket barn, mycket skolor, förskolor som störde. Och sen var, var det massa konstigheter i huset också. Där. Och en på sju trappor, det var fester hela nätterna med ungdomar. 15 ungdomar som levde rövar i en lägenhet och det var full öst på musiken. Höll på oss alltså på nätterna där. Så att jag höll ju på att bli. Jag kände liksom att om inte jag får sova på nätterna utan Karl som på sju trappor, då kan inte jag bo kvar. Jag måste, jag måste härifrån bara. Alltså det. Jag kan säga så här: jag minns också lördagen den 29: Man kunde höra att livgardet hade automateld för sista gången. På den andra sidan med den. Men jag har svagt minne av min lägenhet på släpning till 56-trappor när den var tom. Det var slitna hus och slitna lägenheter. Och det var otroligt smutsiga golv och allting. Men det fick de ju fixa till sen. Och nu i år, 2012, så har ju Riksäm tagit över. Och då ska de rösta upp hela 50-huset. Och det var därför också som jag flyttade delvis. För att nu 2012 så måste hyresgästerna tömmas då, bort, evakueras då. De ska bo på gården i de sån här små baracker. Och det ville inte jag. Och hela min studio med alla, alla apparater och att ingen måste kopplas bort och alltihopa. Och sen tillbaka igen och koppla in. Så att, men jag kom bort ifrån hela skiten där. Den här karl som hette hon ju, Ingela tror jag var. Mycket märklig människa. Hon var ju alltså väldigt snygg var hon ju. Men i princip så såg man henne aldrig. Man såg andra människor som bar på matpåsar och soppåsar. De få gångerna jag, jag såg henne så hade hon, hade hon inte några soppåsar, inga matpåsar. Hon kom och gick inte som andra människor. Och det värsta som fanns det var på kvällen. Hon kunde nämligen komma sent på kvällen. Och så var det ganska tyst ett tag. Och sen, när klockan kanske var ett på natten så började hon att spela musik. Va? Den sista tiden så hade hon en radioapparat på, en vanlig radio. Alltså inte någon stor stereoanläggning. men man hörde att det var en radio. Och det var ganska högt alltså. Högt var den och eh, det var alltså röster och musik. Och det var på natten. Ja, ett och två på natten. och Så att jag fick ligga med sådana här trådlösa hörlurar alltså. För att slippa lyssna på henne va. Och de här asylsökande här uppe i Långsuttan. Det var inte roligt alls när jag kom upp hit. För att jag kände att det här. Det här blir inte bra det här. Utan jag får uh, försöka ta mig härifrån. Alltså sa jag. Och så skyllde tantorna på mig. Fast det var de asylsökande va. Och ibland så sa de att det var de asylsökande. Och ibland så var det jag som höll på. Men nu. De här tanterna som finns i huset, de är ju, de är ju tysta. Där är det tyst. Och nu, sedan det är lång tid tillbaka, så har även de asylsökande blivit tysta. Det är alltså helt normalt. Det är inte som du har förut. Va? Det är helt otroligt alltså. Ja, jag måste få prata av mig faktiskt. Jag ser flygplan här. Som går från Arlanda uppåt där. Det är mot Island, USA och alltihopa där. Man ser så här vitt streck. Planet är långt högt uppe. Och det är långt borta från mig. Och ja, det hörs inte helt enkelt. Jag vill se vad det vita strecket. För Märsta liksom. Det var mycket speciellt då. Som jag sa, en minut sekerhetsavstånd. Och sen kommer nästa flygplan. Det, det är så. Det är en minut alltså. En minut är det, när det är som är värst då. Och det är inte alls 55 decibel, utan när de landar i Märsta på 78 decibel har de mätt upp på landningen. Då kan inte starterna ligga på 55 decibel, det är helt fel. Det är mycket mycket högre. Och nu vill man inte bygga bostäder heller, enligt kommunen, vid Märsta centrum. Och det var, fly äh, buller stod det bara, och så stod det att det var uppmätt 80 decibel. Tågen skramlar, ja, men det måste vara flyget som kommer där. Men jag var mycket i den här militärskogen också faktiskt. Och ibland så var det ingen på skyttebanan där. Så att, och ibland kom det inga flygplan heller. Det ett stort jäkla militärområde som har varit för detta Som man fick lägga ner när flyget kom igång. Och sen har det varit då övningar med hemvärnet. Och den här, den här så kom även den här hund, hund, hundtjänsten flyttade även dit från, från Tullinge. Och även livgardet kunde vara ibland där med riktiga soldater och, och, och militära fordon och grejer. Militära poliser kunde man se. Gamla rostiga handgranater. Infanteriskyddsskolan har ju också en hemsida på internet. Det har ju länge sedan det där faktiskt. Så det är gamla bilder. Det fanns en bunker också där. Någon som heter Björn från Borås. Där flyger någonting där. Ja. Jag kommer plan högt där uppe. Jag ser det. Ja, det är på en 10, 11, 12 000 meter upp alltså. Så att man ser i flygplanet, det är flera mil då alltså. 10, 11, 12 000 meter upp är det. Det är väldigt högt alltså. Men, äh Märsta är mycket mycket värre och det är ett otroligt oväsen och det är en otrolig massa flygplan Ni kan ju titta på de här antalet avgående flygplan och ankommande flygplan så Det här var propellerplan som kommer ovanför här så att de ligger lägre Riktiga plan, fjärrplan går på 12 000 meter och sånt, det här var lägre Det här är propellerplan så går det lägre så att hör, Nu hör jag lite grann. Men i alla fall Märsta det mycket värre. Det kan jag titta på hur många flygplan flygplaner som avgår från Arlanda. Hur många ankommer där. Och sen har det med vindarna att göra. Och när de startar ligger de mycket lågt va. Landar över Rosersberg på 350 meter till exempel. Det är mycket lågt. Så det eh, förekommer en del flygtrafik här. Men det går inte på något vis att jämföra med Märsta. Det är propellerplaner där så lämnar jag efter sig ett vita sträck där och det kommer en staka flygplan så här men jag blir inte galen för det för att det är inte alls inte alls på något vis samma buller som det var nere i Märsta nu lämnar vi det och det förekommer alltså en del flygtrafik här det kommer flygplan från Arlande här på väg upp mot Island och USA och sånt va de går ju högt upp det var ett vitt streck som gick där borta det hördes inte ens va ja det går inte att jämföra men man, man kan inte säga att det är 55 decibel i flygbullet uppe i Märsta som, som, som luftfartsverket har kartor på När man landar på 78 decibel i Rosesberg det är mycket mycket högre helt enkelt och ja jag filmar här håller låda och det är varmt jag har fjärilar, fjärilar här också Faktiskt Fjärlar här Så här hårdregerar Ganska lättklädd här Vi har fått, fått igång Skype, en telefonlur Och eh, jag måste ha någon speciell mikrofon för att prata i Skype känner jag Tills vidare så Tills vidare, tills vidare så Får det funka med telefonlur Och vi kommer ha ett samtal som spelas in på Skype nu med Ahmed Drami. Jag, försöker, jag försöker ringa också Erik Hallberg eller Jakob från Radio länsman här men han svarar inte. Lars Kärnestam var med på närråden också förr. Han svarar inte heller. Sen Andersson också. Så nu är det Skype som är igång här faktiskt. Så det bara har det programmet igång när man sitter vid datorn. C-datorn är det ju. Och eh, ibland så måste ju C-datorn eh, stängas av också och vila. Och då är ju inte Skype igång. Jag kan ju också, jag kan ju också installera, installera Skype på B-datorn. Men eftersom, eftersom, jag, efter, eftersom jag ofta sänder ut massa häftig musik från internet. Va, så kan man inte köra mikrofoner då. Då blir ju ut, ut i då går högtalare bakom mig också där förstärker och mixer bakom mig då kan man ju inte köra ut prata i mikrofon det måste man ju det kan inte gå ut över högtalare, det blir en rumgång. Så att Skype-samtal går inte att lägga ut på högtalarsystemet heller. vad du måste tänka hur man kopplar så att jag kanske installerar också nu då Skype på B-datorn Men höjer jag göken faktiskt men tills vidare så är det C-datan som gäller och när den är avstängd så är inte, inte Skype igång. Och tydligen så har jag också en röstbrevlåda också där på Skype. Så välkomna att ringa på Skype. Ni ser reklamen. Eh, radegunnar ni som har Skype. Och har ni inte Skype så skaffa Skype faktiskt. Jag vet inte hur mycket jag får behålla de här 4632 kronorna här. Det kommer ytterligare och jäkla räkning här. Så att, tyvärr. Min kredit måste ju återställa så det. Och sen har jag ju väldigt mycket pengar också när jag blir 61. När jag blir 61 år så kan jag begära ett avtal från järnvägen som heter p 03 Det ger mig 1000 kronor mer per månad. Då kommer vi över 12 400 någonting. I pension. Alltså 1000 kronor mer. Från 61 år. Så har jag ungefär 1,5 miljoner kronor på P P PM heter det va, pensionsmyndigheten. Sen har jag på Kåpan har jag nästan 500 000 kronor. Och sen på Nordea så kanske det ligger på en 80 000 eller 100 000 snart. Där sparar jag nämligen 300 kronor varje månad. Här hade Kåpan också men det är tydligen äh, raderat i kontot. Men jag sparar i alla fall på äh, Nordea 300 kronor varje månad. För jag har inte de här enorma inkomsterna Och utgifterna är ganska stora Och det är en del lån också Några, några mindre lån kommer ju lösa lösas här om några år Ni vet, det är ganska små summor också Men det var delvis då för att jag skulle kunna flytta Jag fick in en del pengar också från ett dödsbo För andra gången här Det var ju för mycket inbetalt skatt va? Men äh, Märkligt nog så försvann de där pengarna faktiskt Ja det var ett propellerplan som kom över grund och här men jag blev inte galen för det faktiskt. Det hördes inte mycket. Och jag är också uppväxt på i Stockholm och där är det väldigt mycket propellerplan. Det är ett ständigt sörrande på propellerplan åt olika håll. Och även hjärtplan och det är alltså Bromma flyget då. Och min måste då Lotta Potta Det finns alltså ingen som spelar hög musik och det finns absolut ingen som, som flyttar på några möbler. Och sen är lång tid tillbaka så är det lugnt och tyst på de asylsökande. Men så var det inte alls förut. Det var till exempel någon jäkel som höll på på nätterna. Till och från var det någon som och travade omkring i lägenheten och störde på nätterna. Och det är falska allmänningar alltså. Men jag är medlem i hyresgästföreningen och där får man ett svar att hyresvärden måste Ja det verkar dåliga batterier här så det är väl snart vi har pratat här i några teman så att jag får väl hålla låda för mig själv då som vanligt, men då är det ingen som hör vad jag säger, då är det bara jag själv som hör vad jag säger. Det stängs av hela tiden, här vet inte varför det håller på viset? Jag på det här viset. Jag har ett extra batteri